Трагічні епізоди з періоду громадянської війни на Україні не давали поетові спокою навіть у післявоєнний час. 25 червня 1948 року Сусюра пише вірш про моторошну сцену розстрілу петлюрівцями махновців, яку йому довелося свого часу спостерігати і описати у третій роті. «Я пам'ятаю дзвін церковний, Біля огради край села, команди крик і жах безмовний, де кров розстріляних текла. Я одного забуть не смію, як умирав він в ту зиму. Йому штиком пробили шию, і з рота вийшов штик йому. Було це зранку, після бою, на білий сніг багряний мак, юнак. Поблідлою рукою схопив кривавий той гостряк. Кругом розстріляні лежали, а він отак і занімів, неначе наче смерті чорне жало і з горла видерти хотів. У поемі «Розстріляне безсмертя» 1960 рік Сосюра ще раз повертається до цього жахливого епізоду, переконуючи і себе, і читача, що цього не викреслиш із серця, що такі трагедії були можливі лише тоді, коли весь світ стогнав в гігантській мгерці, і й земля кипіла в боротьбі. Недаремно епіграфом до поеми другої в епопеї «Залізниця» поет з гіркотою записує щиро зізнання. Я прийшов на станцію «Революція», коли ударив другий дзвінок. Поема «Володька», над якою Сосюра працював у лютому 1943 року в Москві, паралельно з романом «Третя рота», була спробою описати в поетичній формі спогади про своє дитинство і юність. Дегнуться рейки від заводу, і над дінцем ридає дим. Мені приснилась третя рота, і я собі, як був малим. Ведуть батьки мене за руки – по золотій піснях землі. І тонко-тонко за каблуки обрейки стукають мені. Сидить дідусь у кабінеті і пише щось. Життя моє, ти як стріла в бренливим леті. О, України, чари, мій золотий дитинний сон. І нарешті в архіві Сусюри залишилися спроби віршованого роману «Третя рота» публікувати, який автор не став, знаючи, очевидно, що після багатьох автобіографічних віршів і поем цей твір буде переспівом, створеного ним раніше. Сусюра визначає жанр третьої роти» як роман, за первісним задумом «Роман-трилогія». І, очевидно, з таким визначенням слід погодитися, хоч і не всі ознаки цього жанру проявилися в цьому творі. Третя рота – це розповідь про власне життя, яким було без прикрас, без самовихваляння і самолюбування. Ця розповідь співзвучна контекстові епохи, в яку жив поет. Можливо, в деяких місцях автор допускає елементи суб'єктивізму, і це неминуче, чи й помиляється в оцінці людських вчинків чи певних явищ, але в цьому він ще зізнається розізнається на сторінках цього ж таки роману. Складні життєві обставини іноді загострювали стосунки з деякими його колегами по перу, але на спільному шляху боротьби і шукань – Поет залишився вірним найвищим людським ідеалом, не погрішив проти правди, переповідаючи, наприклад, про тимчасове загострення своїх взаємин із Куликом чи Микитенком, Сосюра нітрохи не применшує їхнього внеску в не лише загальну літературну справу, а й у вирішення долі його літературного таланту. А на відстані часу їхню трагічну загибель вважає трагедією всього народу. Багато дослідників, відзначаючи документальну вірогідність мемуарів, чомусь вважають своїм обов'язком застерегти читача. Мовляв, це джерело не позбавлене суб'єктивних оцінок автора, а дехто просто називає це суб'єктивізмом не вникаючи в значення цього терміна. Іноді в сучасній науковій літературі, навіть тоді, коли йдеться про документальні джерела, вживається термін «суб'єктивність» як ознака, що знижує їхню історичну достовірність. Не переоцінюючи значення творів такого жанру, слід відзначити, що це – Документи найповнішого самовиявлення і характеру людини, і способу її мислення, і підходу до оцінки певних явищ. Якщо ж автор, пишучи твір такого жанру, буде постійно думати про те, як сприймуть його сучасники або прийдешні покоління, то, мимоволі, стане рабом самоцензури позбавляючи таким чином науку найцінніших надбань, розкриття індивідуального, нехай навіть і суб'єктивного, пізнання людини, суспільних явищ і таке інше. Намагання бути об'єктивним часто призводило до пристосування своїх думок до традиційних що іноді будувалися не на достовірних фактах, а на загальних теоретичних судженнях. Чим більше і щиріше мемуарист селкується перенести в повні з усіма фарбами і тонами той образ давно минулих подій, який лишився в його душі, писав Іван Франко, тим більша небезпека, що він до того образу додасть щось зайвого, пізнішого нанесеного течією часу. Сосюра ніде силує свого таланту, не приховує від читача, навіть, здавалося б, невигідної йому правди, довіряючи йому найсокровенніше і найболючіше, що траплялося в його житті. І навіть наявні елементи романтичного максималізму, а іноді й наївності дорослої людини, Нітрохи не знижують художніх вартостей цього твору. Роман Третя рота це яскравий зразок мемуарної прози. При відсутності щоденників і наявності дуже невеликої кількості листів сосюри, цінність такого автобіографічного матеріалу надзвичайно велика. Пушкін дуже високо цінував твори такого жанру.